Uxari, raxım xullam, gurur Deməli İçkinin Ticarətin Haram edilməsi məciddə Məciddə içkinin ticarətin haram, ed haram edilməsi Və əldə bir ki Uxari Bu babı qeydləmək ilə Demək istəyir ki, yəni İcazi olar, belə məsələlər Məciddə danışmaq Məciddə danışmaq Yəni, nəyəcə haram olmaqın Nəyəcə halam olmaqın və içkinin də hamısıdır. Və onun əhkamları bəyan edilməyə, yəni e, icazəsi olması. Və burada Əişə rədiyəllahu hə, anha deyir ki, "Bəs o vaxt ki, Bəqərə surəsində riba ayeti nazır oldu? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm istədə çıxdı və cəmaata oxudu. Və sonra içkinin də ticarətin haram etdi. Və burada, qəmbə sallallahu sallallahu sallallahu o qələrinə riba haram növləri çoxdur. Ribanın növləri. Həmçinə rəsul sallallahu sallallahu sallallahu də təkar yəni yani ona yaxın etdi. Yani, Necə ki haramdır, riba alimi, həmçin içkinin də satmaqla aramdır. Lakin, bu hədis olmasa da başqa hədislər açıq aydın, göstərir ki, həm içmi olmaz, həm haramı satma olmaz Mesel, Biri deyib, donus, de haramdır və lakin mən saxlayıb, şafiram. Saxlamaq haramdır. Və lakin yox. Əgər bir şey haramsa onu, saxlamaq da haramdır. Aydındır. Adı əli, işçi görə on nəfər deyip, Hətta onu başlayam. Lənət dənim. Şunlədir. Və sonra, bu hərəl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl Burada İbn Anbasın e, deyir ki, bəs e, İbn Anbasdan gətirir ki, Allah s.ə.v. buyurur Nəzər tüləkə mən fi batn-i müxarra Yəni Əlimran Suresi 35-ci ayə Allah s.ə.v. deyir ki, o qadınla ki, e, nəzir deyir Deyir ki, olsun və nəzərdə tuturdu oğlan, qız uşaqə, oğlan uşaqə. Bəs, e, məsid üçün, qoyusam o, məsiddə qoyusam ki, xidmətçi olsun məsiddə. Və qabaq belə nəzir ediriklər. Hətta sufilərdə də olar idi, İslamda olanda da belə nəzir ediriklər. Məsələn, ta ki, Afrika tərəfdən sufilərdə daha gücləyəli, məsələn, Nijay Reza tərəfləri üz içində məsələn orada öləblər də çox olardı. O 50 da 60 da. Hə bir dənə də. Və deməli, ə hə, məsələn nəzir Allah'a o qutusu, bir də oğlumu aparıb qoyuram Kəbəyə və peyğəmbər məsinə ömürlük. Və axdalıq da var onun. Ha axdalıq Deməli, ki, xidmətçi olsun daima, hatta evlənməsin, ona yeah. görəm. Və indi də var mədənədə məhcəqə qalıb bilgisi, Dəyəcək, indi qadaqan iblər, və qəbul ləminlər hələdən onları. Və şimdi qalıblar olaraqdan, indi qozalıblar artıqlar, toxunmurlar. Bəni, məsələn görsən, imam gələndə kömək edirlər, imam o, məsələn, cəməlki bilətçəşini oynadırlar, hələdən hələdən var idi hələdən. Kadınlara yanına olan gelirdiler. Takıcı bir ağır şey olanda kadınlara yanına formalar olarak varmıyorlar. Lakin başlarlar resmen emiyorlar. Kadınları sonra fiyatmarsan nähirleri olarak dikilmeye. Kadınlar arasında. Yani demeye istedim ki e, bu var hatta sufliyatı da var de olmaz. Haramdır. İnsanı ahtalama. Haramdır. Aydındır. Ve valla için biz demiştik ki nâzil olmaz. Bu cür. Yəni, övladım olsun, belə eləyəcəm, qurban keçəm. Bu cür nəzər bəyənilmir. Allah üçün, biri bu ayəni gətirə bilər, deyə bilər, hə, nə deyirsəm bəz? Təsək, burada nəzərlə, övladım olsun, meçiddə xidmətçi kimi qoyacaq. Allah üçün, bu bizim şəriətdə ol, birinci. Aydın bu, bizim şəriətdir. Ola bilsin hansısa məsələlər, hansı şəriətdə icazı verilirdi. Bizdə isə qadağın Bizdə qadağalım necə, yəni şəxdən nəzir bəyənilməyir. Peygamber salsın qadağın necə deyib, baxıl doğada. Amma belə şəxsiz nəzir diliyirsən, yaxşı, maşşə Allah. Fəxsiz, Aydın buyur, Peygamber salsın deyirsən, kim bir nəzir diliyirsən ki, Allah taahhüləsin, o zirə taahhüləsin, qoy eləsin. Yəni, heç nədən deyirsən, deyir mə Allah yolunda inşallah nəzirdən üç gün orta çıxacaq, həzi belə, səvasın. Yəni, şəxd bağlamar Allah qalanı ki, oğlum ön Aydınları belə nəzir deyən gərək eləyə. Ancaq belə nəzir Çünki elə bir pahalı diçimi çıxır. Yəni, elə oğlu olmasaydı, nəzir lənəsəydir. Aydındır və ya, belə olsun, belə eləyəcəm. Adam pahalı adlandır, pəyəmbar salsın. Amma şəhsiz nəzir olar, inşallah. Və bu hədistə, Hükməni Buxarinin, Rahim-i Deməli, bu babda hadis də gətirir Abu Reyhan ki, bizən keçib bir qadın adlı məscid qurudu. Öləndə səhər yeməklə, axşam ölmüşdü və axşam dəfn olunmuşdu. Təmbas görməyəndə onun dedi ki, bəs Xanı falan çək, ki dəfn ölüb. Təmbas alsın getdi qəbrini südyanda 10 cənazə olmuşdu. Və burada ə, Buhari, bu bu məsələni gətirməkdə o idi ki, bu məscidi bu ayona məscidi xidmət eləmək, İslamdan qalaq olan ümmətlərdə də ibadətiyyənlərin təmiz saxlamaq var idi. Aydın be, məqsəd olun, xayəm, Çünki hələ belə babları gətirməyik, hətli. Aydın be. və ə, ə, İslamda da belə eləmək olar. məsələn, niyyət eləmək ki, inşallah Şəşlərin məscədi bugün təmizləyəm, məsələn. Onlar da eləmək. Ancaq ə, qaldı ki, qədər yaşamaq, ehtiyacı yoxdurlar. Bələn əməzə ki mə ömrü qoy məsciddə qalı xidmət edəsəm. Belə ehtiyac yoxdur. Ailəm çünki işləməyib doğumda yaşamaq lazımdır. lazımdır. Qalan ozo Və bu ayə də hansı İmran 35-də qadın demişdi. Oğlum olsun, aşağı qız olur. Qız olur. Və qız da içində o şey yoxdur. Olaçmı dəyər ona qızı qoymurlar. Əslində kişilər qozlar, oğlan şalan. Nəzərdə məktəblərə. Bu da şoxalarda var, lakin, olmaz mənə olmaq şəriyyət, qədəqələyib hələ insanı bir yərdə həbsələyib saxlamaq, özdə axt alamaq. Və sonra baxar ki, rəhəmə qurlar qətir, əsr-i zədə meçitlə bağlamak olarmı, yoxsa-yox. Taqibəyə əsr-i tutulub. O meçitlə bağlamak, saxlama olar, yoxsa-yox, yox, sonra başqa məsələ qalsın gələndəsən, zəlləməyək.